Чорних круків на біле тіло нашле, Буйними вітрами славу рознесе. Вітер гуде, трава шумить, Козаченько вбитий лежить На купині головою, На в очі осокою. Кінь у ніженьках, Орел сизий в горіваньках да вислужив королівську в чистім полі могилоньку. Згодом дивуватиметься, як змінювався я по путі від замостя на Київ, а тоді в Переяслі. Поставав ще мов би зовсім іншим чоловіком, і ніхто не вмів збагнути тої переміни. Від стлів обережних у замості до незалежно роздумливих у Києві і до нестерпно різких у переясли. Як це могло статися? Чи за ту путь шести тижневу, Змінилося в мені кілька людей І встиг я прожити кілька життів? Побачив народ свій. Почув його слово. Проговала до мене вільна його душа, Що жила в пригніченні цілі віки. Тепер ж стрепенулася Розкрилася, мов, квітка після довгої ночі. нестерпна, яскрава, соковита, Безборонна, ніжна, як жінка до свого коханого. Не віддай мене нікому захисти, не дай в обиду. Ночували в поліських курних хатах, Їли, що було в тих хатах, А не було там, власне, нічого. Я входив з Демком своїм до хати. Скинувши шапки, пробували вклонитись до образів, та й образів не знаходили. Демко жартував, знали ми, що у вас дві дірки за столом, та оце прийшли заткнути. Просимо, дорогі гости, казала господиня, та ж пироги забула спекти, аби і вам дірки в роті заткнути. «Пироги, обідові вороги!» – посміювався Димко, видобуваючи з міха наші припаси. «Добре слово, слово ліпше м'якого пирога!» То їхали цілі дні пустелею безлюдною, або ж натрапляли, навмираючи з голоду, на попалені хутори, грілий ліс, на цілі милі довкруж, чорні попелища – жах!» Побачив на дорозі при кінському стервиську, дитя чотирирічне, і пса при нім. Хто скинув його тут, не знати й коли. Було, мов би, здорове, нічого не боялося. І в тім стерві, де пес шарпав, грибло свій собі. Та коли дали йому теплої полевки пивної, одразу вмерло. Бо вже не їла, мабуть, тиждень, або й більше, і було опухле. А мені видалось здорове. Збожеволіли от горя жінки, зустрічали мене на околицях лісових сіл, Заступали дорогу, кидали слова Нем'які твердіші за камінь. То це ти, гетьма великий. А де ж наші діти? Де мужі наші? Хай би під тобою земля запалася. Джури хапались за шаблі, я давав знак не чіпати нікого. Людям треба дати вишумітися, викричати мені в лице свої муки, ненависть, в покоренні почуття вини, яке несуть з собою щось з дитинства, і радо передають його тому, хто зможе взяти на свої рамена. Тільки тоді можуть мене слухати, чути, розуміти. Суворо і тяжко на сім світі, немає місця навіть для людини, не те, що для справ остаточних. Я плакав от горя, пив і знову плакав. А тоді їхав далі і знов бачив те саме або й гірше, і слухав слова образливі і несправедливі. Та ось із лісових метрів виповзав обідраний молокур, подивовано протирав очі, сміявся, бачачи козаків, випивав піднесену кварту, Вигукував Воля ж яка Пана не побачиш Од моря аж до Києва Ніякий біз тобі не вказує, Що хоч ти роби Чи ти хоч знаєш Де той Київ? Питав його Демко А хто б же й знав, як не я У нас тут будник один був Походила ж у Київ Показеш дорогу Та що показувати? за оболонню повернеш на бір, Доїдеш до коронастої сосни, Держись бором аж до підчухреної сосни. А там вийдеш через мхи березняк, Так і ступай весь з чорнолісом по підольхами На верболізі по гадці. Як доїдеш до річки, Держись проти води, бо загрузниш, А там на звоз та знову. Верболози мій гадкою не прямо на розсоховату сосну А далі Майдан І все пісками та пісками І так до Києва До Києва ж Старшини мої Пишалися в дорогих утрах Вигравали на баских конях А я знову надягнувся Темне і непоказне Хоча опізнавали мене люди і так Опізнавали Не так для повітань як для прокльонів. І я їхав безкінечними зимовими дорогами, мовтою в Елізарію вахміттє жебрака, і перед очима в мене стояли мої перемоги і недоля людська. Чуваті голови козацькі і всі, що служили Богу і вітчизні, гусарі, панове шляхте, чужоземні найменці, в смішних плюдрах, хлопи в серм'ях, баби в повстих хустках, гетьмани в коронній поляві.